Molt benvinguts a un altre dels nostres mini espais. En aquest cas, parlem del de disc. Aquí, i amb aquestes cançons, els protagonistes són els compositors, són els cantants que ens aporten les seves cançons. En aquest cas, la Beth Roderga ens acompanyarà el dia d'avui per parlar-nos d'una cançó preciosa, amb un molt bon missatge. Un senzill excepcional anomenat que tremolin els arbres. Una manera de reconciliar-se amb unes cançons fantàstiques, cançons que han estat diversos anys amb un calaix. Deixem que sigui ella, la Bet, qui ens en parli, d'aquesta cançó, precisament, que escoltarem amb el programa del dia d'avui. Aquesta cançó és en plan, anem tots junts, que tots junts és, és moment de pensar, no individualment, sinó col·lectivament, i crec que les coses, quan, quan es fan d'això tots junts, doncs, són més fàcils. No? I aquest, jo vull fer-ho amb tu, no és una persona, sinó és vinga, som-hi tots, endavant que tots junts ens en sortirem. Cadascú de nosaltres ha de treure les seves coses bones no? i algunes d'elles, en el meu cas en concret va ser doncs, poder escriure, poder composar i, i poder doncs, bueno, connectar amb gent com, com l'Albert Solà, que és el productor del disc i bueno, doncs, engegar una mica aquest projecte que feia tant que tenia ganes. He pintat l'horitzó personal tant de bo que aquest mar vagi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena. Més enllà del teu cor no hi veig cap frontera. I ara els somnis floreixen l'esperança es fa gran i la sento constant ja he tot a por entre amor i guerra he cantat mil cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho van sonant melodies a dins del meu cap i he trobat a poc a poc la millor manera de poder ser qui sóc no hi ha marxa enrere jo i jo no em desespero més grans, més forts ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat jo em feo, jo em feo Vull fer tu, ja vull fer, fer, <laughs> fer ja vull fer un tu. <inaudible> nostres artistes més estimades i a més en la nostra llengua, quina sort que tenim la vet, amb que tramolin els arbres. L'artista de Súria, on va néixer el 1981, ha tornat en, després de vuit anys de silenci discogràfic amb el disc Origen, que us en recomanem, molt especialment publicat per 1-98, un disc trilingüe que plega composicions noves i d'altres que havien quedat arraconades per les circumstàncies. Desprèn una mica dels aires folca per abraçar un pop de detalls més electrònics. Mentre ha estat fent teatre, ha estat fet concerts, també amb la simfònica de coble i corda i també amb una marca de roba infantil. També ha tret un llibre amb la seva mare, anomenat Nyam. Ja veieu que la Bet no ha estat sense fer res, però sí que ens havia deixat una mica orfes de música. Celebrem que hagi tornat també amb aquest origen i amb aquest que tramolin els arbres. Això ha estat el disc en Rafael Corbí.